Plugurile. Noroc bun! Pe câmpul neted ies românii cu alor pluguri. Boi plăvani în câte se trag, se opintesc în juguri. Brațul gol apasă în coarne. Fierul taie braz de lungi, ce se înșiră în bătătură cu lucioase negre dungi. Treptat câmpul se umbrește sub abrazdelor de sime. El răsună în mare zgomot de voioasă argățime. Iar pe lanul ce în soare se zvântează fumegând, Cocostârcii cu largi pasuri calcă rar și meditând. Acum soarele-i lamează, Pe pământ omul se întinde. Cârd de fete și neveste de la sat aduc merinde, Plugul zace în lan pe coaste, Iar un mândru flăcă oaș Mână boii la izvoare și i paște la imaj Sfântă muncă de la țară, Izvor sacru de rodire, tu legi omul cu pământul în o dulce înfrățire, dar lumina amurgește și plugarii către sat, hăulind pe lângă juguri, se întorc de la arat.